Діти відповідали влучно і сміло Знати було, що не боялися школи, а любили її Неважко буде їх учити Наша дітвора понятлива і талановита Коли б її не біда в хаті та не страх у школі Чого-то не зробив би з нею Найвибагливіших педагогів можна би здивувати Так що ж коли біда? А біда поступові ворог Наша пані також часом ходила з нами в поле почало котресь. але квіток не давала не потрібно рвати, ані прутом цвяхати казала, що їх це болить, і ще казала що квіти також хочуть жити, а Котресі старше хвалилося, наша пані розповідала нам як квіти віддихають, і як їдять та п'ють а пташок з гніз також не давала вибирати ані каміннями жбурляти за псом, ані мучити хрущів а Петрик вивірку забив, вирвалось котресь, і всіх очі повернулися в сторону того безталанного Петрика. Шагай собі глипнув на нього. Хлопець губи ломив, кліпав очима, здавлював плач у собі. «Петрик зле зробив, – сказав Шагай, – але він же того більше не буде робити. Правда, Петрику?» Хлопець притакнув головою. «Не зроблю, прошу пана навчителя, ніколи того не зроблю». «Пам'ятай же, а ви, діти, не забувайте!» Що вам ваша паня сказала? Вона вас, бачу, гарно вчила, дуже гарно, І не била ніколи, ані не сварила, А мене раз погладила, і мене, а мене аж два рази, А Іванця поцілувала, Марусі голову змила, як її мама хорувала. Вспоминам кінця не було, аж їм очі з радости скакали, Але смуток хмарою на них насувався, і вони меркли. Доброї пані не було». А ту, що за хайдер, почувся нараз голос Кирикучки, великодушно простягнув руку Шагаєві, Шагай свою подав. От вам і школа, що краще не треба, і повітря також маєте чисте, не таке, як у школі, що можна би повісити сокиру. Не було знати, чи він на правду говорить, чи жартує. Шагай радо післав би його туди, де раки свищуть, але мусив скривати свою нехідь. А Кирикучка вченого вдавав. «Недаром греки ходяче вчили, мудрий був народ тії греки, Гомер, Арістид, Арістотель, поправив Шагай, чи там як йому Аристотель і Плявтом, Платон, і багато других, правда?» «Свята правда, пане начальнику. Де греки були би своїх дітей в таких ярмах тримали, як наші? Ніколи в світі. Греки дуже дбали про своє тіло і про душу». Кирикучка хитро і поблажливо підморгнув до Шагая. «А ви бачили душу?» – спитав півголосом. Шагай раменами знизав. «Бо я ще славити Бога не бачив», – філософствував Кирикучка. «А то тіло маю, то не тільки бачу, але й чую, особливо в літі, як гаряче». «Або як чоловік голоден», – додав Шагай. «Так, або як має спрагу, одним словом, тіло раз у раз дає про себе знати». А про душу тільки попи торочать, і поети про неї пишуть. А де вона сидить, і що воно таке, того ніхто не знає і не буде знати. Бо якби люди довідалися, то все пішло би коміть головою. Світ завалив бися, як стара рудера. Правда, пане Шагай, що добре кажу? Я ще правди, пане начальнику, не бачив. Не бачили? Ні. То подивіться на мене. Кирикучка розсміявся сміхом ситого, вдоволеного і самовпевненого чоловіка. «Ну-ну, провадьте свою школу далі, я вам не перешкоджаю, бувайте». «Моє поважання, пане начальнику». Кирикучка, переходячи попри дітей, потягнув якогось хлопця за ухо, але так, що це я ж підскочив і крикнув з болю. «Ти, шушвалку якийсь!» – гримав на нього віть, нащо усе й пустив мою конюшину?» «На другий раз я з тебе кишки випущу і кину псам, побачиш!» Діти відсувалися від нього, а він ще другу жертву собі знайшов. «А ти, дідовідко, скажи своїй мамоні, щоб мені на моє прало конопель не носила. Поб'ю!» Діти посоловіли, як стадо ягнят, над якими повищу ліка. Страх їм відібрав мову. Той страх, якого так ненавидів Шагай, з яким протягом кількох літ свого учителювання боровся, мов, з найлютішим ворогом. Пам'ятав, як він колись у школі боявся директора, господаря, кляси, учителів і навіть товаришів, тих, що прискаржувати любили. Як не даш мені яблука, то я на тебе пану професорові скажу, або як не поділися зі мною, то я вдома скажу, що ти двійку дістав» і хоч на нього не було що доносити, і хоч двійок він не брав, але вже сама свідомість, що треба буде виправдовуватися і стояти під підзором несповнених провин, затроювала йому радість діточого життя. А ті вчителі, що натягали до школи з усіх сторін міста, як темні хмари, гуділи, як громи, блискавками очей кидали, глумом по лицях били, як каменем квітку, своїм авторитетом придавлювали дитину, Яке воно жахливе. Ремінь у руках батька і тростина у правиці учителя, а перед одним і другим дрижить слабосиле тіло дитини і ломиться душа. Невже ж може щось нікчемнішого бути? Страх, батько брехні, фальшу й облуди, страх найгірший ворог людства, шагай ненавидів школи, побудованої на страху. Хотів, щоб школярі радий йшли до школи І радість з неї по хатах розносили Свідомість, що його попередниця так само поступала Наповнювала його вдякою до неї Вважав себе її співробітником і товаришем А на школярів дивився, як на її дітей Тим більше зненавидів Кирикучку Це був той демон страху, що над житниками повис Його боялися всі, крім жменьки заушників Пана начальника Він Іважську Загнав до гробу З ним треба боротися Треба село звільнити від тієї змори Щоб затерти немиле враження Яке лишив по собі Кирикучка Шагай проговорив дітям веселу Приказку Гребінки Діти сміялися І пробували її повторити Шагай удруге прочитав приказку А тоді вже один зі школярів Майже без похибки віддекламував її «Ти маєш добру голову, хлопче», – похвалив його Шагай. «Він, прошу, пане, всі думки Тараса Шевченка на пам'ять вміє». «Вмію», – гордо признавався хлопець. «Мені покійна паня малого кобзаря позичала, і я їх вивчив». Шагай похвалив хлопця, а тоді спробував, чи діти рахувати вміють. Питався, скільки снопів має копа. скільки полукіпок, чверть копи, і кільки снопів буде в п'ятьох копах». Діти рахували в голові скоро і давали добрі відповіді «На нині досить», – сказав «А завтра, як буде погода, і як почуєте дзвінок, то знов приходять під церкву А як буде дощ, – спитала котресь, – то будете сидіти в хаті» «В хаті», – повторили з жалем Одну вголос відмовило молитву, і діти розбіглися по селі, як коропа по полі Шагай сів на сходах, дивився на погідне осіннє небо, на павутину, що понад полями літала, і на синій димок, що снувався з ватри, яку старні пастухи розпалили. Погідний настрій, як павутинний серпанок, почав виповати його, спокій пеленав душу, як дитину. Хотілося забути про віду, про своє марне і небезпечне становище, і йти між людей з усміхненими очима, із дружно простягненими руками. «Я ваш брат!»